og sat að borði, þá kom þar kona og hafði alabastur spið með ómenguðum, dýrum, nardur Hún braut byðkinn og heldi yfir höfuð honum. En þar voru nokkrir er græmtist þetta, þeir sögðu sín á milli. Til hvers er þessi sóun á smyrslum? Þessi smyrsl hefði mátt selja fyrir meir en 300 denara og gefa fátækum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 Elli etrek kan nýjan í Kvöðs ríki. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin fóru þeir til olíujfjallsins. Og Jesús sagði við þá: Þær munu allir hnexlast því að ritað er: Eg mun slá hirðinn og sauðirnir munu tvistrast. En eftir að ég er uppriðinn mun ég fara á undan niður til Galiléu. Þá sagði Pétur: Þótt allir nekst list gerir ég það aldrei. Ég svo sagði við hann, sannlega segi ég þér, nú í nótt, áðurinn hann í galar tvísvar, mundu þrísvar afneita mér. En Pétur hvað enn fastar að, þó að ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér, eins töluðu þeir allir.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 Fjell til jarðar og bað að sú stund færi fram hjá sér ef verða mætti. Hann sagði, Abba, faðir, allt megnar þú, tak þennan kalik frá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Hann kemur aftur og finnur þá sofandi. Þá sagði hann við Pétur, Símon, sefur þú?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 og með honum flokkur manna frá eðstu prestónum, fræðimönnunum og öldungónum, og höfðu þeir sverð og bareblí. Sveikarin hafði sagt þeim þetta til Marks. Sá sem ég kissi, hann er það. Takið hann höndum og færi brott í tryggri vöslum. Hann kemur, gengur beintað Jésu og segir rabbi og kisti hann.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 og fræðimennir, Pétur fylgdi honum álengdar, allt inn í garð aðsta prestsins. Þar satan hann hjá þjónunum og verndi sig við eldinn. Aðstu prestatnir og allt ráðið leituðu vitnis gegn Jésu til þess að geta líflátið hann, en fundu eigi. Margir báruð þó ljúvitni gegn honum, en framburði þeirra bara ekki saman. Þá stóðu nokkrir upp og báru ljúvittni gegn honum og sögðu. Vér heyrðum hann segja, ég mun brjóta nýður mustir þetta sem með höndum er gjörd og reisa annað á þrem dögum sem ekki er með höndum gjörd, en ekki bar þeim heldur saman um þetta. Þá stóð aðst í presturinu og spurði Jésu, svarar þú því engu sem þessir vitna gegn þér?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 Hvað þurfum við að nú framar votta við? Þér heyrðuð guðlastið. Hvað listiður? Og þeir dæmdu hann allir sekann og dauða verðan. Þá tóku sumir að rækja á hann. Þeir höldu andlít hans, slógu hann með nefunum og sögðu við hann spáðu. Eins börðu þjónatnir hann. Pétur var niðri í gardinum Þar kom ein af þærnum ældsta pressins og sá hvar Pétur var að orna sér. Hún horfir á hann og segir: "Þú varst líka með manninnum frá Nazareth, þessum Jesú." Því neitaði hann og sagði: "Ekki veit ég nei skil hvað þú ert að fara." Og hann gekk út í forgarðinn en þá gól hani. Þar sá þærnan hann og fór endan að segja við þá sem hjá stóðu. Þessi er einn af þeim, en hann neytaði sem áður. Littlu síðar sögðu þeir er hjástóðu enn við Pétur. Vist ertu einn af þeim, enda ertu galilefu maður. En hann sór og sárt við lagði, ég þekki ekki þennan mann sem þél talið um. Um leið gól hann í annað sinn, og Pétur myndist þess, Er Jesús hafði mælt við hann áður en hani galar tvis var muntu þris var afneita mér þá fór hann að gráta